Ауді, І машина з номерними знаками «Україна» понесла нас до бару. У пабі на нас уже чекали двоє симпатичних дівчат, звісно, з України, звідки ж ще в Новій Зеландії, можуть узятися симпатичні дівчата. І молодий чоловік на вигляд років 30-35 у діловому костюмі. Наталя познайомила нас – Чоловіка звали Влад Вернигора, він понад 10 років жив у Зеландії, і на цей час працював на посаді Estimating Manager в компанії Webstar, самі розбирайтеся, що воно таке, імена дівчат я, на жаль, не зафіксував, я б і Влада забув, якби він не лишив свою картку. Красуні перебралися до Окленда недавно, і на той момент – були зайняті пошуком хорошої роботи. Влад виявився цікавим хлопом, приємний, товариський і безперечно дуже розумний, хоча я так і не зміг розслабитися в його присутності, мене насторожував, майже дратував його костюм. Якось важко довіряти чувакам, які приходять на пиво в глянцевому жакеті й сорочці з комірцем стійкою. Попри це ми файно спілкувалися, говорили про Україну, розпитував переважно влад. Дівчата ще не встигли засумувати про життя в Зеландії, про дивацтво новозеландців, труднощі в пошуках роботи тощо. Перегодя, Наталя непомітно перевела розмову в потрібне і русло і взялася бомбардувати мене бронебійними запитаннями про реальну мету приїзду. Зрештою, я здався і розповів про плакати, змовчавши про те, що на постерах. Просто розказав, що головною метою акції є розклейка просвітницьких плакатів, пов'язаних із Грегом Морганом і конкурсом «Виграй дружину з України», які примусять новозеландців задуматися над скоєним паскуд. Влад і Наталя... Перезирнули. Не схоже, що їм припала до душі наша з притулою вигадка. Що на плакатах, суворо спитав Вернигора. Намертво, столивши губи. Я мотав головою з боку в бік, мовляв, не скажу. Макси, будь ласка, просила Наталя. Я вдавав, що глух. Чому я взагалі виклав інформацію про постри? Певна річ, що не просто так. Поза як і влад... І Наталя давно жили в Новій Зеландії. Мені кортіло довідатися, чим загрожує подібна вихватка. Тож ненароком, ніби, я поцікавився. «Що може бути за розвішування таких афіш?» «Залежить від того, що на них зображено», – відповів Влад. «Ти сам це розумієш, Владе, вибач, але я не можу більше розповісти більше, ніж уже сказав». Вернигора прискіпливо подивився на мене і спитав. «На твоїх плакатах немає насильства чи порнографії?» Він не здогадувався, що влучив просто в яблучко. Мій кадик класнувши, смикнувся вгору. «Ага, куди там голі буфери і відрізані яєчка? Ні разу не насильство і ні разу не порнографія. Ну...» витягую губи трубочкою, намагаюсь надати обличчю якомога чеснішого виразу і кажу «Немає, нічого такого там немає». От і добре. Бляха, муха, думаю, відпиваючи пива з бокалу. І все ж таки, що мені може бути, обережно починаю, якщо там таки є трохи цього насильства, чи тобто там Звісно, нічого такого немає, не подумай. Але раптом, ну, якби воно було, то чим мені це загрожує? Загрожувала б, тобто. Взагалі, поліція такими справами не займається, знизав плечами влад. Копам немає діла, до якихось там плакатів своїх справ вистачає. Але, що але, якщо раптом постерн викличе помітний резонанс... Маю на увазі, якщо до поліції безперервно дзвонитимуть зі скаргами, то копи просто змушені будуть діяти, вживати якихось заходів. Хух, буркнув я. Ось, наприклад, вів далі він. Два тижні тому скінхеди розповсюдили покланду листівки з агресивними закликами позбутися кольорових емігрантів. «Індусів!» Меланезійців і китайців. Наступного дня оклендська спільнота, переважно, мабуть, ті самі амігранти, засипала поліцію обурливими скаргами. І що? Двох скінхедів спіймали, зараз вони у в'язниці, очікують на суд. Хлопам загрожує до трьох років позбавлення волі плюс величезні штрафи. Зараза! Я пошкріп собі тім, я. що робити. В той момент ідея притули більше не видавалась мені такою героїчною. Романтизм вивітрився, як бульбашки з теплого пива. І ти думаєш, що їх посадять? Думаю, так. Майже певен. Справа набула великого розголосу. Для влади так буде простіше. А якби на їх місці були іноземці? Не громадяни Нової Зеландії? Влад замислив. Точно не знаю. Треба буде почитати кодекс, але гарантую, що так просто їх би не відпустили. Судили б усе одно у Зеландії, принаймні, штрафу вони б не уникнули. Великого немалого тисяч тридцять сорок доларів, може, більше. Зрозуміло, похньоплено прошепотіли. «Але тобі нема чого переживати, Максе. Верни, поплескав мене по плечу. До сьогодні не знаю. Він знущався чи справді підбадьорював мене. На твоїх плакатах немає ні насильства, ні порнографії. Так що...»